Azaməliyik, rəhiməlullah, Bukhari, əmçinin, yani, başqa məsələyətə, o da övrət, yani paltay gəyəndə övrətiyinin xüsusi, yani övrətülməsi. Aydın dəyir. Və əmvələ övrətiyinin əsas hərləri hərqədə, yani, insana zəkərlə, aydın dəyir, yani, qabarına arka sələri. Və xüsusən, o da yaxşıdır, paltay gəyəsən də. Çünki o vaxt, həmçün biz ki, çoxsa izar gəlir, necə iddən qeydlədi, izar. Hansı ki, əsqi idi, bükürdülər belə. Ona görə bu ərəblərin də adətlərində vardır ki, ahliyyətlər, ömrədəniz ki, piyambar sahəsində o cür oturanda da nəhliliyir. Yəni, qədə öyrət yeni, adəsə bir şey ötsün. Yəni, küncdə otururlar və bizdən üçün. Bəsələn belə ayaqlanışa otururlar və otururlar belə, küncdə otururlar hələ. Necə? Yəni, yani, çünki onunla o cür oturanda öyrət görsənə bilər. Əgər izar giyirsən sə. görə, Peygamber salsın, bir şey o cür oturanda ki, bir şey olmasın öyrət Əgər bir şey olmaq yoxdursa öyrət ilə, vax, izar da giymişsən sə əskini. Hələ oturmaq düzgün deyir. Amma bu onu ki, yani, öyrət ilə örtülsə, yaxşıdır. Ayrıcaq. Ayrıcaq. Və... Təbii, bunlar hamısı nəyə Ehtiyac üçün. Ehtiyac üçün. Sonra burda Bukhari, xanımhullah fəxz e, barını aç. yəni bud. Yəni, insan budur. Övrəttir, yoxsa yox. Və yəni, bud barıdı də kina hədis gəlib, səhil. Biri anəsindir, biri də cəlhədindir. Aydındır. Cənhənin rivayətində gəlib ki, bəz Peyyambər salsın, deyil ki, bu üt övrətdir. Yəni, bu ayıcı görə dizə cən övrət salıq, elə deyil. Lakin, ənəsi rivayətində, ənəsin, Qadiyyəllən hu, onun rivayətində gəlib, elə çıxır ki, bu üt deyil. Cübə Peyyambər salsın, oturmuşdur, bu bakır gələndə və qaldırmışdı izabın. Elə deyil, və dizindən yuxarı qaxmışdı, budunacaq və ötmədi Ömərdir gələndə ötmədi Adın bunu göstərər Əgər övrət olsaydı örtardı Elə deyil Hə Yəni bunu göstərir ki Amma Buxarı cəmilib bu məsələnin İkinəlisi Yəni cərhədin ənəsin rilayəti Deyib ki ənəsin rilayəti Güclüdür Hədisi güclüdür Yəni səhirliyində Məhətlə dəlilliyində Vakit cərhədin isə Ehtiyacın yaxşıdır Cərhədin ehtiyacın yaxşıdır yəni, ehtiyacın, dizəcən olsa örtürək, o ehtiyacın yaxşıdır. Necə bu xarir deyir? Deyir, cərhəd, ənəsin en, hədisi güclüdür, yəni sənət cərhədindən. Olaq ki, cərhədin hədisi isə ehtiyacın yaxşıdır, ehtiyatdır. Onun görə yoxdur ki, kimi məsələn, daha ki, bir az qalqsa, o dəməyə hələn Yəni, budu görünsə, o dəməyə övrətdir. Aynındır. Və sonra burada Məllif... Sələq, qadının libasına keçir. Qadının yani neyse libasda olar, namaz qalanda. Bu da qalsın inşallah gələn dəstəndə. Allah